Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 15 De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de abia am atins Samos, ne-am oprit într-o ghilion și a doua zi am venit la Milet. Sfântul Pavel, împreună cu frații care l-au însoțit, au ajuns la Milet după o călătorie de câteva zile cu corabia. Miletul era un mare centru comercial și cel mai important port la Marea Egee, situat la peste 30 de kilometri sud de Efes. Înainte de a ajunge la Milet, corabia s-a oprit la insula Chios, unde a stat până a doua zi. Noaptea printre insule nu se călătorea decât dacă era lună plină. A ajuns la Samos, apoi peste noapte s-a oprit la Trogilion, iar a doua zi a ancorat în Milet. Gânduri duhovnicești Corabia Harului în care călătoresc frații trece și pe lângă locuri neplăcute, dar dacă rămân în ea, niciun pericol nu-i paște. Chios înseamnă zăpadă, Samos înseamnă nisipos, Troglion înseamnă trei peșteri. După ce trec pe lângă aceste locuri sau stări, corabia Harului ajunge la Milet, care în înseamnă cetatea roșie, mai înseamnă și adăpost, refugiu. Roșu este sângele Domnului Isus, Cine stă sub adăpostul lui, prin credință, este păzit de orice pericol. În Milet, deci la adăpost, sigur, a chemat apostolul Pavel pe prezbiterii din Efes ca să le dea ultimele lui sfaturi în legătură cu viața lor duhovnicească de luptă și de lucrare. Spărtași la drumene. Versetul 16 Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici ca să nu piardă vremea Anasia, căci se grăbea ca dacă îi va fi cu putință să fie în Ierusalim de ziua cinzecimii. Pavel nu făcea nimic de la sine, mișcarea ființei lui era sub călăuzirea Duhului Sfânt. El știa că l așteaptă necazuri la Ierusalim, dar se grăbea să ajungă mai repede acolo, așa ca și Domnul Iisus care se grăbea spre jertfa de pe cruce, tot la Ierusalim. Dacă Pavel s-ar fi oprit la Efes, biserica de acolo l-ar fi reținut pentru un timp mai îndelungat și n-ar mai fi ajuns la timp la Ierusalim să rămânem necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt ca să putem răscumpăra vremea la cel mai înalt nivel duhovnicesc spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea împărăției sale. Nu planurile noastre, ci planul lui Dumnezeu să-l avem totdeauna în vedere și nu vom pierde valorile sfinte. Gânduri duhovnicești Efes, întâlmăcire, înseamnă ceva de dorit. Răscumpăratul Domnului trece repede pe lângă lucrurile lumii care par a fi de dorit și zorește spre Ierusalim, spre locul păcii, Ierusalimul de sus, unde arde de dor să ajungă. Nici chiar lucrarea lui Dumnezeu să nu o dorim, ci întâi voia lui Dumnezeu. Binele suprem, singurul bine, este voia lui Dumnezeu în noi și cu noi. slăvit să fie Domnul. Balzam ce să se poartă, se fie ca și să fie cu, se striacă orice negre muz, se ne moarte. Să fie căi, să fie puși, să treacă orice negrimul, în raiul fără moarte. Versetul 17 Însă din Milet Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Miletul a fost cuprins în planul lui Dumnezeu. Aici a trebuit să se oprească marele apostol al neamurilor, Pavel, ca să cheme și să stea de vorbă cu prezbiterii bisericii din Efes să le dea sfaturi în vederea adevăratei trăirii în Hristos pentru ei, pentru biserica de acolo, cât și pentru biserica de pretutindeni și din toate timpurile. Din aceste sfaturi date prin Duhul Sfânt, cât și din epistolele scrise, trăim și noi, credincioși Domnului Iisus de astăzi. Efesul era cam la 30 de kilometri de Milet, așa că prezbiterii trebuiau să meargă o zi ca să ajungă la Milet, o zi să stea acolo și o altă zi să se întoarcă. Atunci nu era o mijloace de comunicare decât prin mesageri. Despre prezbiteri Deși s-a vorbit despre prezbiteri, cine sunt ei și care este rostul lor în biserică, cât și despre biserică în meditația din capitolul 14, versetul 23, mai scriem ceva și de data aceasta pentru ca să fie înțeles mai bine adevărul. A chemat pe prezbiterii bisericii. Cuvântul prezbiter înseamnă bătrân, respectabil, cu experiență, dar mai înseamnă și cel care vede departe, de la cuvântul grecesc, prezbit. Nu numai bătrâni ca vârstă, ci și ca bărbații duhovnicești care aveau o vedere duhovnicească dincolo de lucrurile prezente, o vedere în mijlocul pregătit de Domnul Isus, așa erau prezbiterii aleși să supravegheze biserica în primele zile ale creștinismului. Oare a schimbat Duhul Sfânt această rânduială? Și dacă astăzi este schimbată, nu Duhul Sfânt a făcut acest lucru. Cei care au tradus cuvântul prezbiter prin preot au făcut lucrul acesta fie sub puterea unui interes, adică să dea mai multă importanță acestui titlu, fie din neștiință. Oricum ar fi, ei au stricat cuvântul lui Dumnezeu, iar stricătorii cuvântului sfânt vor da socoteală în fața lui Dumnezeu. Pentru cuvântul preot în limba greacă este cuvântul Iereus. În Noul Testament acest cuvânt nu apare niciodată în legătură cu vreo funcție în Biserica lui Hristos. El este folosit numai în legătură cu Domnul Isus Hristos, Marele Preot, cu toți creștinii, ei fiind toți preoți, cu preoții iudei și cu preoții păgâni. Teologul ortodox Vasile Mihoc spune Termenul iereus, preot, nu este folosit niciodată în Noul Testament pentru desemnarea membrilor ierarhiei bisericești. Primii creștini au dat preoților alte denumiri. Am citat din dreaptă învățătură de credință a bisericii publicat în Mitropolia Ardealului 1983. Vorbind despre preoți, Origen scrie Nu știi oare că preoția este dată tuturor credincioșilor, adică întregii biserice a lui Dumnezeu? Ascultă ce spune Petru, voi sunteți neam ales, împărăție preoțească, neam sfânt, popor agonisit. Ai deci preoția fiindcă ești am preoțesc, de aceea ești dator să aduci lui Dumnezeu jertfa de laudă, jertfa rugăciunilor, jertfa milei, jertfa curățeniei, jertfa dreptății, jertfa sfințeniei. Dar ca să le aduci pe acestea cum se cuvine, îți trebuie să le pui în învelișurile omenești deosebite de hainele comune celorlalți oameni și să ai neapărat focul dumnezeesc care este dat oamenilor de Dumnezeu. Căci dacă nu este aceasta, ci ne folosim de altul și contrariu acestui foc, adică al celui care se preface în înger de lumină, pătimim fără îndoială aceleași îndurate de Nadab și Abihu. În aceeași omilie, Origen spune mai departe, altarul inimii în care se sfințește Hristos, și pe care fiecare creștin, imitându-l, își aduce jertfele sale spirituale. Nu vreau să temir că acest templu este deschis numai preoților, căci toți care sunt unși cu ungerea Duhului Sfânt au fost făcuți preoți, precum zice și Petru către toată biserica. Deci toți sunteți neam preoțesc și de aceea vă apropiați de cele sfinte. Dar și fiecare din noi are în sine jertfa consumării, arderii de tot și însuși aprinde jertfa sa pe altarul inimii, ca să ardă totdeauna, dacă eu voi renunța la toate pe care le posed și voi lua crucea mea, ca să urmesc pe Hristos, am adus jertfa arderii de tot la altarul lui Dumnezeu. Încă un gând despre prezbiteri. Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Deci biserica din Efes avea mai mulți prezbiteri, nu numai unul așa cum se obișnuiește astăzi împotriva orânduirii Duhului Sfânt în multe culte creștine. Orice abatere de la așezământul Mântuitorului Iisus Hristos în biserica sa este urmată de alte abateri, iar biserica își pierde frumusețea și menirea ei pe pământ ca împărăție a lui Dumnezeu, ca unitate de săvârșită într-un singur trup. Încă un gând. A chemat pe prezbiteri. Cu prezbiterii, bătrânii adunării ai bisericii, adică cu acei credincioși cu experiență duhovnicească, trebuie să stai de vorbă tu al lui Dumnezeu când vrei să spui adevăruri sau lucruri mai grele de înțeles sau când sunt alte probleme de rezolvat. În adunare unde sunt credincioși de toate vârstele, nu se poate spune orice. Să fim înțelepți. Despre biserică Cuvântul biserică nu există în greaca noului testament. Acesta vine de la cuvântul basilica și înseamnă casă regală sau casa regelui. În limba greacă la rege se spune bazileus. Orice local public dintr-o localitate se numea Basilica, Casa Bazilului, cum ar fi astăzi primăriile, judecătoriile, etc. Împăratul Constantin, după edictul dat pentru libertatea creștinilor, le-a pus la dispoziție clădirile publice ca să se poată strânge, până când și-au zidit ei localuri proprii pentru adunare. Creștinii, urmașii lui Hristos, prezența lor în lume ca o unitate de săvârșită, sunt numiți în Noul Testament, tot în limba greacă, Eclesia. De 114 ori întâlnim acest termen pe paginile cărții sfinte. Biserica, eclesia, este o instituție dumnezească, este împărăția lui Dumnezeu pe pământ, este trupul lui Hristos, alcătuit numai din oameni născuți din nou, adică din toți păcătoșii care prin credință au primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor și l-au sfințit ca Domn în inimile lor. Ei formează o unitate de săvârșită întrucât Hristos este marele lor păstor sau capul trupului său. Zicea fericitul Augustin, dacă Hristos este unul, atunci și în biserica sa este unitate. Biserica este mireasa lui Hristos și această biserică suntem noi înșine. Noi suntem casa lui Dumnezeu, noi suntem templul său. Este un singur om care vorbește tuturor neamurilor și în toate limbile, un singur om, ceea ce înseamnă capul și corpul, un singur om care este Hristos și biserica sa, omul desăvârșit, mirele și mirea sa. Biserica privită ca trup, alcătuită din credincioși, se adresează mirelui ei, Mântuitorului, ca o mireasă ce șade la dreapta sa. Domnul Isus a întrebuințat termenul biserică, eclesie, la singular, el n-a zis, pe această piatră voi zidi bisericile mele, ci a zis, pe această piatră voi zidii biserica mea. Iar felul acesta de exprimare arăta în chip desăvârșit unitatea credincioșilor, legătura frățească a copiilor săi. Fapte 4.32 Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Fapte 5.12 Toți stăteau împreună. Romanii 15.6 pentru ca toți, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica nu este o simplă adunare unde credincioșii se închină împreună din când în când. Ea este un organism duhovnicesc permanent, cu o conștiință trează, împlinindu-și menirea ei de înălțare a numelui Domnului Iisus Hristos pe pământ. Ceea ce se vede astăzi în lume, despărțirile dintre creștini, este o lucrare vrăjmașă, o cale prin care diavolul aruncă o cară Mântuitorului Hristos. Bine zicea fericitul Augustin, pe cruce, fiind în mâna călăilor, trupul lui Hristos a rămas întreg, dar trupul bisericii nu rămâne întreg în mâinile creștinilor. Totuși, trupul lui Hristos este unul neîmpărțit și necunoscut de lume, în felul în care sunt cunoscute grupările din creștinism. Prin acest trup se slăvește numele Lui Hristos, acest trup este adevărata biserică, Mireasa, care va fi răpită în curând, în văzduh, la venirea Mirelui iubit Hristos. Și de de adevăr și harcere De ziua ori de noapte Când soarele dumnezeie De adevăr și harcere Versetul 18. Când au venit la el, le-a zis: Știți cum am purtat cu voi în toată vremea din ziua din în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este cuvântul vieții, al vieții de fiecare clipă, și pentru orice problemă, pentru noi, și Domnului Isus. Cele petrecute de demult au partea lor de învățătură pentru toate timpurile Bisericii lui Hristos. Să citim cu băgare de seamă viața apostolului Pavel și din fiecare mișcare a sa să învățăm ceva. Când au venit la el, le-a zis, Când vin oamenii la tine, slujitorule a lui Hristos, ai mare grijă la ceea ce le spui, căci cuvintele sunt semințe care rodesc. Ce fel de semințe dai tu? Dacă dai semințele adevărului, adevăr vei semăna, adevăr va rodi în viața celor ce te ascultă. Știți cum m-am purtat. Purtarea mea trebuie să fie văzută de toți și în toată vremea. Toți trebuie să fie martori pentru trăirea mea bună în Hristos. Purtare frumoasă și sfântă este numai aceea care se păstrează în toată vremea așa. Lumina e lumina numai dacă nu face întreruperi în existența ei. Întreruperile se numesc Întuneric. Apostolul Pavel se dădea pildă pe sine în fața fraților pentru că tot ce făcea avea greutatea adevărului. Era Hristos care trăia în el. El putea să spună ca odinioară prorocul Samuel Iată-mă, mărturisiți împotriva mea, în fața Domnului și în fața unsului său. Cui am luat boul sau cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită? sau chiar cu vorbele lui, în adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu, n-am căutat slavă de la oameni. Vă aduceți aminte, fraților de Osteniala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu vă fim sarcină niciunuia dintre voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi. E de mare însemnătate în lucrarea Domnului să te poți da pildă. Dacă umbli sub călăuzirea Duhului Sfânt, poți face fără teamă lucrul acesta. Când firea veche este pe cruce, fii fără grijă, nu poți greși. Atunci faci totul dintr-o adâncă smerenie spre slava lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la versetul 15 la versetul 18. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de abia am atins Samos, ne-am oprit în Troglion și a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca dacă îi va fi cu putință să fie în Ierusalim de ziua mii. Însă din milet Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis, știți cum am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Trebuie slava Domnului, cântăm cântarea... Cuvintele cele rostești, Deschise uși să fie Spre înălțimile cerești. Cuvintele cele rostești, Deschise uși să fie Reginări, mine cerești, la cei cu care acum ai, părtaș la drumeție. Reginări, mine la Vă la grumei, grindăriile, ce cule, cule, balda, ce riscă poa. Să treacă orice negrimul îl raiul fără moarte. Și face lege de-n sotet să fie roade soarele Dumnezeie, de adevăr și harcere, de ziua ori dei noapte, când soarele Dumnezeie, de adevăr și harcere, de divo, ziua, de-i noastră de vrea fii, de spui că El te Iisvor de Sfinte Bucurii pre slava Lui Băreață O călăuză-npre Iz Iisvor de te Bucurii pre slava Lui Mario